що я останні зуби об нього поламаю. Посидимо, побалакаємо. Моє, я коло вас помолодшую. А чого? Задає баба, як дівкою була, та й помолодшує. Ну, йди, йди, клич, нема чого таїтися. Димці Юрко зразу припав до душі. Та їй би, мабуть, подобався будь-який данен обранець. Бо хіба ж може бути поганим той, кого полюбила богоданця? Тож і грилися закохані зимними вечорами у її теплій дерев'яній хаті. А потім Юрко встановив над нею ще й денного піку, і сніг відкине аж до дороги, і води принесе, і дров нарубає, а часом, як димці не здоровиться, і піч розпалить, та з печі винесе. Але хто ж такий видів, щоб учитель дрова рубав, сніг відкидає, бідкалась Димка, а в учителі з руки мусять бути білими? Це моя плата натурою за винайм ваших апартаментів, заспокоював Димку Юрко. А головне для вчителя – не білі руки, а світла голова. Розділ дванадцятий. Люди вже горіхи лущать і мак до куті труть, холодець у мозки розливають, сіном столи притрушують та обросами накривають, гостинці для колядників готують, а в світисущий малешко німчик конімчик за сніженим селом гониться, розносить останні вісті, весело повторюючи при кожній зустрічі позичене у когось, щоб належали на місці. Бо ж попереду зимові святки – і якщо він Мелешко їх оцененькі не рознесе, то лежати тим місцем доведеться бігме довго. Мелешко ж пацірує селом не з примусу. Він не при службі. Дехто каже, що й не зовсім при глозді. Одна клепочка на вельми добре до мізків припасована. Але хто це, скажіть, може заглянути у Мелешкову голову, щоб побачити, які там у ній клепочки і як вони купи тримаються. У кожного своя голова. От хай кожен і дубається у ній. Може...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 І парилась на розпечених камінцях, і мішки тягала такі, що й плечистому чоловікові не під силу, і зіллям себе труїла. Але малешко міцненько вчепився у мамин живіт і все одно народився, супереч цьому. Ти жінця не брала його на руки, не хотіла годувати своїм молоком, відверталась до стіни, не могла навіть дивитись на малені мчання. Мартинка сварилась на доньку. «Хіба ж дитинка винна, що ти її хочеш голодом заморити? Думаєш, у тебе єдної такі народини?» З тобою єдною таке приключилось. Та ті вояки чужинецькі споконвіку віку своє сім'я оставляють там, де воюють. Але ж мати є мати. Це твоє дитя. А мусиш прийняти і полюбити. А ще Мартинчиного Меленція називають соніхом. Він справді схожий на круглого соніха періоду цвітіння. На пласкому обличчі з тоненьким світлим пушком рудовато жовті вії й брови, а на голові копиться волосся такого самого кольору. Коли так оби добре вимета, то здається аж золотою. А ще у Соніха на лиці завжди наївна, як у малої дитини, усмішка. Малешко кожне слово сприймає невіру, не розуміє двозначності, недомовок, натяків, підколок. Не раз його через це обманювали, просто так, заради сміху. Задля потіхи над наївним дурником. Але він ні на кого зла не тримає. А як, скажіть, можна втримати те, чого немає? Отож, Мелешко перед самим Різвом розносить останні накази і прохання зміни. Йому подобається ходити отак село, заводити поважні розмови з людьми, передавати якісь новини чи прохання від сільської влади зі школи, крамниці або й корчими. Це надає йому значущості перед самим собою і відчуття потрібності громаді. Мелешкові здається, що ніхто не виконає цю роботу так худко і правильно, як він. І що цікаво, жодного разу цей допровільний, містовий, з нібито не дуже реальним сприйняттям світу нічого не переплутав. У Туречах більше тих людей, які Малешка люблять, ніж тих, які над ним підсміхаються. І це засвідчив сьогоднішній день. До полудня, коли німчик Соняк прийшов до Ясницьких, у нього в руках були вже півторби різдвяних гостинці. Христос рождається, став на порозі, щаслива усмішка до вух. «На різдво Ясниця буде, і по різдві теже, повідомив радісно, ніби виконав завдання, Гідромет біру, чи його єдиної пристаниці у Туричах. Димка казала, завірюхи як неньків ляжеться, то аж до водохреща дрімати буде. «А де ваша красотуля, тітко Настину?» «Покажіть на мені мою невесту, хай не не вельми бариться, руки в ноги і довміни, бо там пошта з міста прийшла, і для неї конверт лежить. А на ньому так і написано «Ясницький Богдані Дмитрівні». «Ось я тобі зараз покажу невесту, Спробуйте кудись ляпнути таке дурне». Настина розсердилась на Мелешка, але зразу стрепенулась. «Звідки письмо і від кого?» Чогось і раптом згадався батько. Його лебон давно на світі немає. Амо він щось зустав, їм з котинкою, тій заокеанській Америці. Амо, які родичі по-татові звідтам обізвались. Могли ж у нього бути інші діти. Цікаво було б дізнатись, які вони. Ні, звідки і від кого Мелешко не знає. Не казано йому, а сам він читати не вміє